Юність Руді Врешті, Лізель довелося дати йому те, що він просив. Він знав, що має робити. Портрет Руді Штейнера, Липень 1941 року Струмки грязюки обліпили його обличчя. Його краватка як маятник, що вже давно помер у годиннику. Його лимонне осяяне ліхтарем волосся, розкуйовджене, а на обличчя натягнута сумна, безглузда усмішка. Він стояв за кілька метрів від Ганку, і говорив дуже переконливо, дуже радісно. «Аліс із Шайсе», – оголосив Руді. «Усе паскудно». У першій половині 1941 року, поки Лізель переховувала Макса, крала для нього газети і вичитувала мерову дружину, життя Руді теж зазнало змін у підрозділі «Гітлер-Югенд». Починаючи з лютого, він повертався зі зборів у набагато гіршому вигляді, ніж ішов на них. Часто його супроводжував Томі Мюллер, і вигляд він мав найкращий. Їхня проблема складалася з трьох компонентів. Тришарова проблема. Перше – вуха Томі Мюллера. Друге – Франц Дойчер, скажений витажок їхнього підрозділу. Третє – неспроможність труді не пхати носа в чужі справи. Якби ж тільки шість років тому Томі Мюллер на сім годин не загубився в один з найголовніших днів за всю історію Молькінга, Вушна інфекція і ушкодження нерва досі впливали на його маршурування у строю Гітлер-Югенд. І, скажу я вам, не найкращим чином. Спершу вони зісковзували на дно поступово. Але з кожним місяцем Томі все більше дратував ватажків Гітлер-Югенд. Особливо під час маршурувань. Пам'ятаєте день народження Гітлера минулого року? Якийсь час його вушна хвороба лише погіршувалась. Дійшло до того, що Томі майже нічого не чув. і Він не міг розібрати команд, які викрикували підрозділу на марші. Байдуже, чи це було в приміщенні, чи на дворі, під снігом, у грязють, чи в прорізах дощу. Головне, щоб усі зупинилися одночасно. Клац! Казали їм. Ось що хоче чути фюрер. Усі разом, усі як один. А тут Томі. Думаю, це все через ліве вухо. Воно задавало йому найбільше клопоту і тоді, коли гучна команда стій заливала вуха інших хлопців. Томі продовжував кумедно марширувати. за яку секунду він міг перетворити цілу порадну шеренгу на кашу з рук і ніг. Однієї суботи на початку червня десь о на четвертої після низки невдалих спроб маршрування, причиною яких був Томі, Францу дочеру, Яке бездоганне ім'я для такого бездоганного молодого нациста? урвався терпець. Мюллер, дуафе. Його густе біляве волосся підстрибува на голові, а слова щепали томі за обличчя. Ти мав по, та що з тобою? Томі перелякано зіщулився і відступив, а його ліва щока не припиняла смикатися, скорививши його обличчя нестямно бадьорою гримасою. Здавалося, що він не просто задоволений шкіриться, а просто таки в захваті від усього цього сум'яття. Такого Франц Дойчерс терпіти не міг. Його бліді очі пропікали Томі Мюллера. «Ну?» – запитав він. «Тобі є що сказати?» Смикання тільки посилилось, стало швидшим і різкішим. «Ти з мене знущаєшся, Кайл?» Пересмикнувся Томі, відчайдушно намагаючись отримати бодай якесь схвалення – але так і не закінчив свого привітання. Саме тоді втрутився Руді, став перед Францем дочером і подивився йому просто у вічі. У нього проблеми. Це я бачу. Зі слухом. Закінчив Руді. Він не... добре. Досить. Дочер потер руки. Ви двоє. Шість кіл навколо спортивного майданчика. Обоє скорилися, але не надто швидко. Шнель. Його голос погнався за ними. Пробігши по шість кіл, вони отримали нову муштру у стилі бігом, лягли-встали-лягли-встали. Лягли, встали. А за п'ятнадцять безкінченних хвилин вони знову отримали наказ лягти. Мабуть, уже останній раз. Руді подивився вниз. Йому скалилася збита купа боговиння. Вона ніби питала, «На що ти витріщився?» «Лягли», – закомандував Франц. Руді, звісно ж, перескочив багнюку і впав на живіт. «Встали!» Вишкірився дойчер. Крок назад. Вони відступили на крок. Лягли. Його задум був цілком зрозумілим, і Руді виконав наказ. Він пірнув у багнюку, затримуючи дихання, і цієї миті, коли припав вухом до розкислої землі, муштра скінчилася. Філінданк, херен! Дуже люб'язно звернувся до них Франц Дойчер. Красно дякую, панове. Руді став на коліна, видобув з вух багно і глянув на томі. Хлопчик заплющив очі і не припиняв посмикуватись. Коли обоє повернулися на Небесну вулицю, то зустріли Лізель, яка грала з меншими дітьми в класики, досі у своїй формі БДМ. Краєм ока вона помітила дві засмучені постаті, що наближалися до неї. Одна з них покликала її. Вони зійшлися на східцях, що вули до ганку будинку Штайнерів, і Роді розповів їй про нещодавну подію. Минуло 10 хвилин, і Лізель сіла на сходинку. Через 11 хвилин Томі, що сидів біля неї, сказав «Це я усьому винен». Але Руді махнув на нього рукою, десь поміж реченням і усмішкою, розцінувши пальцем струмок Рязюки. «Це я». Томі знову спробував щось сказати, але Руді обірвав його на півслові і тицнив у нього пальцем. «Томі, припини». Руді здавався нам задоволеним. Лізель ще ніколи не бачила, щоб хтось такий нещасний був таким несказанно щасливим. «Просто сиди і смикайся, чи ще щось таке». І продовжив розповідати про їхні пригоди. Він ходив туди-сюди. Не давав спокою своїй кроватці. Його слова летіли на дівчинку і приземлялись десь на бетонних східцях. «Той, дойчер Бадьоро закінчив руді. «Причепився до нас, а геш!» Томі кивнув, пересмикнувся і заговорив. «Нехай не в такому порядку!» Це я усьому винен. Томі, що я тобі казав? Коли? Щойно. Просто замовкни. Добре, Руді. Коли Томі за деякий час сумовито поплентався додому, Руді взявся випробовувати свою нову геніальну тактику. Жалість. Сидячи на східцях, він уважно обстежив багнюку, що вже зашкарублене його формі, а тоді безнадійно глянув на Лізель. Що скажеш, Завменш? Ти про що? Ти знаєш. Лізель відповіла у своїй звичній манері заукер. Розсміялася вона і попрямувала додому, по сусідству. Суміж грязі ука і жалості нехай збиває з пантелику. Але це одне. А от цілувати Руді Штайнера – це вже зовсім інше. Невесело усміхаючись із Ганку, він провів рукою по волосю і вигукнув. «Одного дня!» – запевнив він її. «Одного дня, Лізель!» У підвалі десь за два роки тому, дівчинці час до часу страшенно кортіло піти до сусідів і побачитися з Руді. І навіть тоді, коли вона писала пізньої ночі або не світанку. Вона також усвідомила, що найпевніше саме ці в'язкі дні у гітлер югенд підживлювали його, а згодом і її потяг до крадіжок. До того ж, попри звичні вибрики погоди, літо починало набирати силу. Мабуть, вже почали достигати яблука сорту Клар. Ще стільки всього треба поцупити. НЕВДАХИ Коли йшлося про крадійство, Лізель і Руді дотримувались думки, що безпечніше їм буде у зграї. Анді Шмайкель покликав їх до річки на зустріч. Там, окрім інших питань, мали скласти план обкрадання садів. То це тепер ти у нас лідер? Запитав Руді, але Анді похитав головою, не приховуючи глибокого розчарування, як би він хотів підійти на цю роль. Ні. Його прохолодний голос був навдивовижу теплим, трохи недопеченим. У нас інший лідер. Новий Артур Берг. Він мав вітряне волосся і хмарні очі. І належав до тих малолітніх злочинців, у яких не було причин красти. Хіба що для розваги. Його звали Віктор Хемель. На відміну від людей, які займалися різноманітними видами грабунку, у Віктора Хемеля було все. Він мешкав у найкращій частині Молькінга, в особняку на пагорбі, який добряче продезінфіковували після того, як вижило звідти євреїв. Він мав гроші, він мав цигарки, але хотів мати ще більше. Хотіти більше, це не злочин, заявив він, вилежившись на траві. А навколо нього зібралася з грає хлопців. Хотіти більше це законне право всіх німців. «Що каже наш фюрер?» І сам відповів на своє запитання. «Ми маємо брати те, що належить нам по праву». На перший погляд Віктор Хемель, звичайнісінький, потякало. На жаль, окрім красномовства, він мав ще й неабияку харизму. Щось на кшалт робіть, як я. Коли Лізель і Руді наблизилися до гурту, що зібрався на березі річки, дівчинка почула ще одне запитання. «То де ж ці пришелепуваті, яких ви так розхвалювали? Вже десять по четвертій. А на моєму годиннику ще ні?» Відповів Руді. Віктор Хемель піднявся на лікті. «Ти ж не маєш годинника. Як думаєш, я був би зараз тут, якби мав гроші, щоб купити годинника?» Новий лідер Сіви усміхнувся. Усіма своїми білими рівненькими зубами. Тоді перевів недбалий погляд на дівчинку. А це що за мала шлюндра? Лізель, якій було не звикати до грубих слів, байдуже дивилася в його затуманені очі минулого року перелічила, і я вкрала не менше трьохсот яблук і декілька десятків картоплин. Я легко даю собі раду з колючим дротами бігаю так швидко, як і всі інші, та невже? Так. Вона не зіщулилась, не відступила. Мені треба тільки невелику частку від цієї здобичі: Десять яблук. Десь колись. Трохи залишків для нас із другом. Ну, думаю, таке можна влаштувати. Віктор запалив цигарку і підніс її до рота. Навмисно постарався випустити дим дівчинці в обличчя. Елізель навіть не кашлянула. Загалом до зграї входили ті самі хлопці, що минулого року за винятком їхнього лідера. Лізель дивувалася, чому жоден з них не взяв влади у свої руки. Проте по черзі, глянувши на кожного з них, вона зрозуміла, що їм усім чогось бракувало. Вони, не вагаючись, йшли красти, але хтось мусив ними командувати, і їм подобалось, коли ними командували. А Віктор Хемель якраз любив роздавати команди. Така от славна зграя хлопчаків. На мить, Лізель нестерпно захотілося, щоб повернувся Артур Берг. А може, він би теж потрапив під вплив Хемеля. Втім, тепер це не мало ніякого значення. Єдине, в чому Лізель була впевна, це те, що Артура Берга не було жодної кісточки тиранії. А в нового лідера з них складався весь скелет. Минулого року вона не сумнівалася, що, коли застрягне на дереві, Артур її не покине. Хоча й казав він зовсім інше. Цього ж року навпаки, до неї одразу дійшло, що Віктор Хемель навіть не озирнеться назад. Він вивчав довготелесного хлопця і сухоребру дівчинку. То ви хочете зі мною вкрасти? А що їм втрачати? Обоє кивнули. Він наблизився і схопив Руді за чуприну. А ну, скажи вголос. Звичайно. Випали в Руді перед тим, як його відіпхнули чубом уперед. А ти? А як же? Спритно відповіла Лізель, щоб уникнути такого ж поведження. Віктор усміхнувся. Він розтоптав цигарку, глибоко вдихнув і пошкрябав грудну клітку. Дорогі панове, дорога шльондрочку, здається, прийшов час іти за покупками. Зграя рушила, а Руді та Лізель плентились позаду, як і минулого року. Він тобі подобається? Прошепотів, Руді. А тобі? Хлопець на мить затих. Думаю, він ще той покидьок. Я теж так думаю. Гурт почав віддалятися. «Рухайся», – сказав Руді. «Ми відстаємо». За кілька миль вони натрапили на першу ферму, але їх зустрів неприємний сюрприз. Вони сподівалися, що дерева будуть гнутися під вагою плодів, та на них чекали нещасні хирляві деревця, з чиїх гілочок донеде неде звисало по кілька яблук. На іншій фермі урожай був не кращим. Може, цього року яблука погано вродили, а може, це вони не вгадали з часом. Ввечері після розподілу здобичі, лізер і Руді отримали одне малесеньке яблучко на двох. Поправді, улов був геть паскудним. Але і Віктор Хемель не був надто щедрим. І як це називається? Запитав Руді, тримаючи яблучко на долоні. Віктор навіть не глянув на нього. А на що схоже? Слова кинуті через плече. На якесь жалюгідне яблуко. Тримай. У його бік полетіло наполовину обгризане яблуко і приземлилося відкушеною стороною в багнюку. Можеш взяти? Ще й це. Руді закипів. Добіся це все. Ми пройшли 10 миль не заради півтора паршивого яблука, правда ж, Лізель? Дівчинка не відповіла. У неї не було часу на це, бо Віктор Хемель вже навалився на Руді. Не встигла вона вимовити й слова. Колінами він притис його руки до землі а долонями вхопився за хлопцеве горло. Яблука підібрав саме Анді Шмайкл, за наказом Віктора. «Йому ж боляче», – сказала Лізель. «Справді?» Віктор знову посміхався. Лізель ненавиділа ту посмішку. «Мені зовсім не боляче». Руді випалив слова одним махом, а його обличчя почервоніло від натуги. Носом пішла кров. Віктор на секунду-дві ще сильніше стиснув його горло, а тоді відпустив Руді з ліса з нього, і ніби нічого й не сталося, недбало відійшов на кілька кроків. Скомандував. Ставай. І Руді, добре поміркувавши, зробив, як йому валіли. Віктор знову недбало підійшов і став навпроти Руді. Легенько поплескав його по плечу, прошепотів. «Якщо не хочеш, щоб кров з тебе била фонтаном, краще забирайся звідси, малий!» Він глянув на Лізель. «І не забудь свою малу шльонду!» Ніхто не поворухнувся. Ну, чого чекаєте? Елізель взяла Руді за руку, і вони пішли. Але перед тим хлопець ще раз озирнувся і виплюнув кров під ноги Віктору Хемелю. Його зухвальство викликало одне фінальне зауваження. Маленька погроза Віктора Хемеля Руді Штайнеру. Ти поплатишся за це пізніше, друзяко. Що не кажіть про Віктора Хемеля, але пам'ять у нього була чудова, та й терпіння йому не бракувало. Минуло близько п'яти місяців, коли він урешті здійснив свою погрозу. ЗАМАЛЬОВКИ Літо 1941 року, якщо таких як Руді та Лізель воно оточували стіною, то в життя Макса Ванденбурга воно проникало у формі слів і малюнків. У найсамотнішій миті у підвалі навколо нього купками нагромаджувалися слова. Видіння виливалися, висипалися а подекуди кульгаву шкандибала з-під його рук. У Макса було те, що він назвав невеликим пайком інструментів. Зафарбована книжка. Жменя у людців, повна голова ідей. Він склав їх до купи, як простеньку головоломку. Спершу Макс хотів написати лише свою історію. Він задумав розповісти про все, що з ним трапилося. Про все, що привело його у підвал на Небесній вулиці – але вийшло не те, на що він сподівався. Максове заслання породило зовсім іншу історію – колекцію різноманітних думок. Він вирішив прийняти їх усі. Він відчував, що вони правдиві. Вони були правдивішими за ті листи, які він писав своїй сім'ї і своєму другу Вальтеру Куглеру. Хоча й добре знав, що ніколи не зможе їх надіслати. З сторінки «Мейнкамф» одна за одною перетворювались на серію замальовок, що підсумовували ці події – які поміняли його колишнє життя на теперішнє. Одні малюнки давалися йому за лічені хвилини, на іншій йшли години. Макс вирішив, що закінчивши книжку, він дасть їй лізель. Коли дівчинка трохи подоросліша. а весь цей абсурд, він мав таку надію, вже скінчиться. Макс відколи випробував волівця на першій зафарбованій сторінці, завжди тримав свою книжку згорнутою. Часто він засинав із книжкою в руках Або клав її біля себе Одного дня, закінчивши відтискання і присідання Він заснув, схилившись на стіну Коли Лідель спустилася до підвалу То побачила книжку Що сиділа біля Макса Притиснувшись до його ноги І не змогла стримати свою цікавість Вона схилилась, підняла книжку І трохи почекала Чи він бува, не поворухнеться Макс не ворушився він сидів, перехилившись до стіни головою і лопатками. Ледь-ледь розбираючи його дихання, вдих і видих, Лізель розгорнула книжку і швиденько проглянула кілька сторінок. Налякана побаченим, Лізель поклала книжку на місце, точнісінько так, як та сиділа, притулившись до Максової ноги. Її настрашив голос. Данкі що він?" промовив він. А коли дівчинка підняла очі й пройшла слідом за голосом до його власника, на губах єврея з'явилася ледь помітна задоволена посмішка. Святий Боже. видихнула лізель. Ти налякав мене, Максе. Він знову занурився в сон, а вона потягла ту саму думку за собою нагору. Ти налякав мене, Максе, свистун і пара туфель. Так тривало до кінця літа. А тоді перейшло і осінь. Роді з усіх сил намагався вижити у своєму Гітлер-Югенд. Макс Ванденбург відтискався і робив свої замальовки. Лізель вишукувала газети і писала слова на стіні підвалу. Однак не варто забувати, що кожна рутина має свої недоліки, тож одного дня вона може похилитися і пересипати з однієї сторінки на іншу. У нашому випадку ключову роль зіграв Руді, чи принаймні Руді – та щойно одобрений спортивний майданчик. Наприкінці жовтня усе, здавалося, йшло як завжди. Небесною вулицею крокував вимазаний грязюкою хлопець. Через кілька хвилин його чекатимуть удома. І він знову набреше, що усіх хлопців його підрозділу примусили виконувати додаткові вправи на землі. Батьки навіть подумають, що він зараз засміється. Але ні. «Цього не станеться». Того дня у Руді не залишилося ні сміху, ні брехні. Саме цієї середи, коли придивившись до нього уважніше, Лізель побачила, що хлопець був без сорочки і дуже лютий. «Що сталося?» – запитала дівчинка, коли Руді протюпав повз неї. Він повернувся назад і простягнув їй сорочку. «Понюхай», – сказав він. «Що?» «Ти глуха? Я ж кажу, понюхай». Повторив Руді. Неохоче Лізель трохи нахилилася і вловила бридкий запах його коричневої сорочки. «Ісус Марія Йосип, це...» Хлопець кивнув. «А ще воно у мене на підборідді. На моєму підборідді. Мені пощастило, що я його не наковтався». «Ісус Марія Йосип!» «Спортивний майданчик Гітлер Югенд. Щойно утоприли». Він кинув на сорочку ще один неприязний, повний огидий погляд. «Думаю, це коров'я лайно. «А той, як його там дочер знав, що воно там є?» «Він каже, що не знав, але він шкірився». «Ісус Марія, і...» «Тобі ще не набридло повторяти». Саме зараз Руді потребував якоїсь перемоги. Він програв сварку з Віктором Хемелем. У Гітлер-Югент у нього теж були лише проблеми. Усе, чого він бажав, це малесенький тріумф. І Руді твердо вирішив його здобути. Він поплентався додому... Але, дійшовши до бетонних схитців, передумав і повільно, але рішуче, повернувся до Лізель. Обережно прошепотів. Знаєш, що могло б підняти мені настрій? Лізель відступила. Коли ти думаєш, що я у такому вигляді? Руді здавався геть розчарованим. Ні, я не про це. Він зітхнув і наблизився до неї. Я про інше. Намить замислившись, він підняв голову лень-леть. Ти тільки подивись на мене, я весь брудний, кно коров'ячим, чи собачим, чи ще чиїмось там лайном. До того ж, як завжди, я дуже голодний. Невелика пауза. Мені потрібна якась перемога, лізель. Чесно. Лізель знала. Вона підійшла ближче, якби на той запах, крадіжка. Їм треба щось вкрасти. Ні. Їм треба повернути те, що вкрало у них байдуже що. Але найближчим часом. «Цього разу тільки ти і я», – сказав Руді. «Ніяких хемелів, ніяких шмайклів, тільки ти і я». Дівчинка не могла заспокоїтись. У неї свербіли руки, прискорився пульс, а губи розпливлися в посмішці. Звучить гарно? Тоді домовились. І хоча Руді дуже старався, але не сміг стримати удобреної усмішки, що вимальовувались на його обличчі. «То що? Може завтра?» План був чудовий, якби не одна проблемка. Вони не знали, що б таке поцупити, яблука вже закінчилися. На цибулі картоплю роді крутив носом, а ще один напад на ото штурма і його наповнений їжею велосипед вони навіть не розглядали. Це було підло одного разу, а другий раз то вже справжнє свинство. То що ж нам в біса красти? запитав Руді, а я звідки знаю? То була твоя ідея, хіба ні? То що тобі тепер? Не треба нічим прийматись? Я не можу сам про все думати. Та ти взагалі майже ні про що не можеш думати. Вони йшли містом і сперечалися. На околиці завідніли перші ферми і дерева, що стояли ніби хирляві скульптури. Гілки були сірими. А коли обоє глянуло на них, то не побачили нічого, крім шорстких, галузок і порожнього неба. Руді сплюнув. Діти повернулися до Молькінга, пропонуючи нові ідеї. А може пані Ділер? «Що, пані ділер?» «Може, якщо ми скажемо «Хайл Хітлер», а тоді щось вкрадемо, то нічого поганого не станеться?» Десь із години вони блукали Мюнхенською вулицею, наближався вечір, і обоє хотіли закинути цю марну затію. «Жодного толку», – сказав Руді. «А тепер я ще голодніший, ніж був до того. Господи, та я помираю з голоду!» Він зробив ще кілька кроків, тоді зупинився і озирнувся. «Що це з тобою?» Бо Лізель застигла на місці, до її обличчя приклеїлося усвідомлення. Чому вона не подумала про це раніше? «Та що таке?» Руді вривався терпець. «Заумиш, що з тобою?» Саме тієї миті Лізель обдумувала свої рішення. Чи вдасться їй зробити те, що вона задумала? Та й хіба можна ось так мститися людині? Чи можна когось настільки зневажати? Лізель рушила в протилежному напрямку. Коли Руді її нагнав, дівчинка трохи сповільнила темп. Марно сподіваючись, що в голові, бодай, трохи проясниться. Зрештою, там уже була провина. Досі ще трохи волога. Зерно вже проростало квіткою з чорними пелюстками. Дівчинка зважувала, чи дійсно зможе це зробити. На перехресті вона зупинилась. «Я знаю одне місце». Вони перейшли річку і почали підійматися вгору пагорбом. На вулиці Гранде обоє зачудувалися розкішним будинком. Хідні двері вилискували а черепиця лежала на даху, як бездоганно причесена перука. Стіни і вікна хизувалися ідеальною фарбою, а Демар здавалося от-от випустить димові кільця. Руді вріс у землю. Будинок мера? Лізель кивнула дуже навіть серйозно, зробила невелику паузу. Вони звільнили мою маму. Коли вони обігнули будинок, Руді поцікавився, як заради Бога вони туди потраплять, але Лізель знала. «Я знаю одне місце», – відповіла вона. «Знаю». Аж тут вона побачила вікно бібліотеки і заціпеніла. Вікно було зачинене. «Ну?» – запитав Руді. Лізель повільно обернулася і швиденько погрокувала геть. «Не сьогодні». Кинула вона, Руді засміявся. «Я так і знав». Він підбіг до неї. «Я так і знав. Турна зауменш. Ти не потрапиш туди, навіть якщо будеш мати ключа». «Чого причепився?» Вона додала швидкості, відмахуючись від його докорів. Просто треба почекати, поки випаде краща нагода. Подумка дівчинка скидала з себе несподівану радість від того, що вікно було зачинене. Вона картала себе. «Навіщо, Лізель?» – питала вона. «Навіщо було вибухати, коли вони звільнили маму? Навіщо ти розтолила свого великого рота? Напевно, мерва дружина не дуже змінилася після того, як ти так верещала і кричала на неї. Мабуть...» Вона виправилася, опанувала себе. Більше не морозить себе у тому будинку, і тепер вікно завжди буде зачинено. От дурна зауманж. Втім, за тиждень, коли у п'яте не віддалася у верхню частину Молькінга, на них чекала несподіванка. Відчинене вікно жматками вдихало повітря, а їм більше нічого було і не треба. Першим зупинився Руді, поштурхав її рукою під ребра. Хіба там не відчинене вікно? Тихенько запитав він. Такий явний азарт висунувся з його голосу і рукою опустився дівчинці на плече. «Яволь», – відповіла Лізель. «Точно». І враз у серці запекло. Щоразу, коли перед тим на них чекало зачинене вікно, під удаваним розчаруванням вона приховувала страшенне полегшення, чи вистачило б їй сміливості залізти до будинку. Та й взагалі, для кого чи для чого вона туди полізе? Для Руді? Щоб знайти якусь їжу? Ні. Нестерпна правда була зовсім іншою. Вона не переймалася їжею. Руді, хоча вона й намагалася заглушити цю думку, для її плану мав другорядне значення. Вона прийшла по книжку, по свистуна. Отримати її від самотньої жалігідної жінки для Лізель це було неприйнятно. А от подсупити її – це вже інша справа. Це вже можна стерпіти. Поцупити книжку це у якомусь хоробливому сенсі фактично те саме, що заслужити її. Світло мінялося, переходило з відтінка у відтінок. Величезний, бездоганний будинок притягував їх до себе, і їхні думки зашурхотіли. Ти хочеш поїсти? запитав Руді, і Лізель відповіла Помираю з голоду за книжкою. Дивись, на горі увімкнули світло. Бачу. Досі хочеш їсти зовнич мить обоє знервоване розсміялися, а тоді почали вирішувати, хто полізе всередину, а хто залишився на чатах. Руді, як джентльмен, вирішив, що має лізти він. Але Лізель, безперечно, краще знала цей будинок. Лізти мало вона. Лише вона знала, що чекає по той бік вікна. Тож вона сказала «Я полізу». Лізель заплющила очі. Міцно. Примусила себе пригадати уявити мера і його дружину, вона побачила, як зростала її дружба з Ільзою Герман, а тоді нагадала собі, як ту дружбу копнули в ногу і залишили валятися десь на узбіччі. Подіяло. Вона їх ненавиділа. Вони обнешпорили вулицю і тихцем перейшли через сад. Присіли під щілиною у вікні першого поверху. Дихання зазвучало голосніше. Слухай. сказав Руді. «Дай мені свої туфлі». Щоб не скрипіли по підлозі. Без жодних заперечень Лізель розв'язала чорні пошарпані шнурівки і залишила туфлі на землі. Тоді піднялася і Руді обережно прочинив вікно так, щоб вона могла пролізти. Його репіння прозвучало у них над головами, ніби ревіння недалекого літака. Лізель підтягнулася на карнизі і протиснулася до кімнати. «Зняти туфлі – це була чудова ідея», – подумала дівчинка бо приземлилася на дерев'яну підлогу набагато важче, ніж очікувала. Її ступні боляче розтягнулися від удару, аж у шкіру врізалися шви від шкарпеток. Кімната була такою, як і раніше. У запелюжених сутінках Лізель трусила відчуття ностальгії. Вона тихенько покралася вперед, щоб очі звикли до темряви. «Що там?» Різко прошепотів Руді з надвору. Але дівчинка помахала на нього долонею, що означало «альцмауль», «не шуми». «Їжа!» – нагадав він. «Знайди їжу і цигарки, якщо зможеш». Втім, і одне, і друге мало її цікавило. Вона прийшла додому, до мервих книжок, усіх можливих кольорів і гатунків, зі сріблястими і золотими написами. Вона чула запах сторінок. Вона могла смакувати слова, що кубами складалися навколо неї. Ноги понесли її до стіни праворуч. Вона знала, яку хотіла. Знала, де саме вона стоїть. Але, діставшись до тієї полиці, де завжди був свистун, побачила, що книжки там нема. На її місці утворилася вузенька-пругалина. Згори долинули кроки. «Світло!» – прошепотів Руді. Він просунув слова у відчинене вікно. «Світло вимкнули!» «Шайсе!» «Вони спускаються вниз!» Запала страшенно довга мить. Вічність секундного рішення. Її очі не шпорили по кімнаті і натрапили на свистуна, що спокійнісінько лежав на мервому столі. «Швидше!» – наполягав Руді. Але Лізель дуже спокійно і впевнено підійшла до стола, взяла книжку і обережно подерлася на двір. Головою вперед вона вилізла через вікно, приземлившись на ноги, і знову відчула укол болю, цього разу у щиколотках. «Рухайся!» – благав Руді. «Біжимо, біжимо! Шнель!» Вони знову завернули за ріг, вибігли на дорогу, що вела до річки, і мютнської вулиці. А тоді Лізель зупинилася і схилилась, щоб перевести подих. Її тіло було зігнутое посередині, повітря замерзало у роті, а серце калатало у вухах. Те саме і з Руді. Він підвів голову і побачив у неї під пахвою книжку. Спробував щось сказати. «Що?» Хлопець важко видихав слова. То за книжка?» На них насувалася справжня темрява. Лізель задихалася, повітря у горлі потроху тануло. «Це все, що я змогла знайти». Однак Руді нюхом чув її брехню. Він скоса зеркнув на неї і озвучив те, у чому тепер не сумнівався. «Ти полізла туди, не поїжу хіба ні? Ти отримала те, що хотіла?» Раптом Лізель випрямилась і затерпла від іншого усвідомлення. «Туфлі!» Вона глянула на ноги Руді, на його руки і землю навколо нього. «Що?» – запитав хлопець. «Що сталося?» «Заукерль!» – накинулась на нього Лізель. «Де мої туфлі?» Його обличчя пополотніло, тож більше доказів і не треба. «Ти залишив їх біля будинку!» – щепнула вона. «Правда?» Руді почав увіччяю озиратися навколо себе, благаючи, що, попри всю очевидність його становища, туфлі таки опинилися у нього. Він уявив, як бере їх, нестерпно бажаючи, щоб це було насправді. Але туфель у нього не було. Вони стояли собі забуті, чи куди гірше викривальні... Біля стіни будинку під номером 8 на вулиці Гранде Думков вилаяв себе руді, ляснувши рукою по вусі. Присоромлено опустив очі на шкарпетки Лізель, що так тому й докоряли. Недумок. І недовго ломаючи голову, він придумав, як усе виправити. "Чекай тут", рішуче сказав хлопець і метнувся за рих. "Дивись, щоб не попався". Кинуло на вздогин Лізель, та він уже не чув. Поки дівчинка чекала, хвилини важко опускалися їй на плечі. Уже зовсім стемніло, і Лізель була певна, що вдома на неї чекає Вадшин. «Рухайся!» – прошепотіла дівчинка, але Руді досі не було. Вона уявила, як із темрявого виривається звук поліцейської сирени, він наближається, гучніше, а Руді досі не повернувся. Лише дійшовши у брудних і мокрих шкарпетках до перехрестя, вона побачила Руді. Він високо здер своє тріумфальне обличчя і неспішно крокував до дівчинки. Його зуби скрипіли в широкій усмішці, а в руці таліпалися її туфлі. «Вони мене ледь не вбили», – сказав він. «Але мені вдалося». Вони перетнули річку, і Руді повернув їй туфлі. Лізер кинула їх на землю. Тоді приземлилася поряд і глянула на свого найкращого друга. «Данке», – промовила дівчинка. «Дякую». Руді вклонився. «Завжди радий допомогти». І знову вирішив спробувати щастя. Думаю, не треба навіть питати, чи ти мене за це поцілуєш. За те, що приніс мої туфлі, які ти залишив біля будинку? Справедливо. Рузя підняв руки і плескав язиком, поки вони поверталися додому. А Лізель довелося докласти чималих зусиль, щоб його не слухати. Вона почула тільки останні слова. Я, напевно, і сам не захотів би тебе цілувати. Тим більше, якщо з рота в тебе пахне так, як з твоїх туфель. Мене від тебе вже верне, відповіла Лізель, сподіваючись, що він не помітив невикінченою легенької посмішки, що злетіла з її губ. На небесній вулиці Руді вихопив книжку. Під світлом ліхтаря він прочитав її назву, дивуючись, про що вона. Лізель замріяно пояснила про одного вбивцю. І все. А ще про поліцейського, який намагається його впіймати. Руді повернув її книжку. До речі. Думаю, нам обом перепаде, коли повернемось додому. Особливо тобі. Чого це? Ну, ти знаєш, твоя мама. Що моя мама? Елізель використала кричуще право тих, у кого є сім'я. Такі люди полюбляють скиглити, нарікати і критикувати членів своїх сімей. Але іншим цього не дозволять. Саме так вони виявляють підтримку і вірність своїй сім'ї. З нею щось не так? Руді відступив. «Вибач, зауменш. Я не хотів тебе образити». Навіть у темряві Лізель помітила, що Руді дорослішає. Його обличчя витягувалося. Білявий чуб потроху темнів, і риси теж змінювалися. Але було і те, що ніколи не зміниться. На нього просто неможливо довго сердитись. «У вас сьогодні щось смачненьке на вечерю?» – запитав хлопець. «Сумніваюсь». «І в нас. Жаль, що не можна їсти книжки». Артур Берг одного разу сказав щось таке. Пам'ятаєш? Поки йшли додому, вони у подробицях пригадували добрі старі часи, а Лізель частенько кидала погляд на Свистуна, на його сіру обкладинку і виведену чорними літерами назву. Перед тим, як розійтися по домівках, Рузі мить затримався і сказав «Бувай, зауменш». Він посміхнувся. «Гарних снів, Крадійко, книжок». Це вперше Лізель нарекли її титулом, і вона не змогла приховати що він їй дуже сподобався. Як ми з вами вже знаємо, вона раніше крала книжки. Але наприкінці жовтня 1941 року це її ремесло визнали офіційно. Цієї ночі Елізель Момінгер справді стала крадійкою книжок. Три дурнуваті вчинки у виконанні Руді Штайнера. Руді Штайнер – справжній геній. Перше. Він поцупив найбільшу картоплину у мамира, місцевого бакалійника. Друге. Кинув виклик Францу-дочеру на Небесній вулиці. Третє. Узагалі перестав відвідувати збори Гітлер-Югенд. Причиною першого вчинку Руді стала жадібність. Був звичайний похмурий день середини листопада 1941 року. Перед тим Руді вдалося хвацько. Що тут скажеш, справжнісінький малолітній кримінальний геній. Про слизнутий поміж чергою жінок з картками. Його майже ніхто не помітив. Проте... Хоч би яким непомітним він був, хлопець додумався вихопити з лотка найбільшу картоплину, саме ту, на яку накинула оком ледь не половина черги. Отож, усі дивилися, як тринадцятирічна долоня нависла над картоплиною і схопила її. Юрба кремезних німкень викрила крадія, і Томас Мамер стрімголов кинувся до свого брудного овоча. «Мой не ртфль. вигукнув він. «Мої земляні яблука!» Руді досі стискав у руках картоплину. Вона не поміщалася йому в одній долоні. А жінки обступили його, ніби зграя забіяк. Треба було негайно якось викручуватись. «Моя сім'я!» Почав виправдовуватись Руді. Такий доречний струмок прозорої рідини якраз вчасно побіг йому з носа. Хлопець вирішив його не витирати. «Ми всі голодуємо. Моїй сестричці потрібне нове пальто, попереднє в неї вкрали». Але Мамер не був простаком. Досі тримаючи Руді за комір, він сказав «І ти хочеш одягнути її у картоплю?» «Ні, пане!» Він навскоси зазирнув у йому око його піймача. Мамар був як діжка з двома простріленими дірками очима. Його зуби тулилися одне до одного, ніби юрмище футбольних болівальників. «Три тижні тому ми обміняли всі наші карточки на пальто, і тепер не маємо що їсти!» Бакалійник однією рукою притримував Руді, а в другій стискав картоплину. Він кинув дружині страшне слово. «Поліцай!» «Не треба!» Заблагав Руді. «Будь ласка!» Пізніше він скаже Лізель, що нітрохи трохи не налякався, але цієї миті його серце мало не розірвалося, це точно. «Не треба поліції!» «Будь ласка! Не треба поліції!» «Поліцай!» Мамер залишався незворушним, а хлопець виривався і боровся з повітрям. Того дня у черзі стояв учитель пан Лінг. Він належав до тих працівників школи, які не були священниками і черницями. Руді знайшов його у Юрбі і зазирнув йому у вічі. «Пане Лінг!» Це був його останній шанс. «Пане Лінг, скажіть йому, будь ласка, скажіть йому, який я бідний?» Бакалійник запитально глянув на вчителя. Пан Лінг вийшов вперед і підтвердив. «Це правда, пане Мамер. Хлопчик дійсно бідний. Він мешкає на Небесній вулиці». Юрба, що здебільшого складалася з жінок, Загомоніло, адже усі знали, що Небесна вулиця – це приклад далеко не бездоганного Мольгінського життя. Вона добре відома своїми бідними мешканцями. У нього вісім братів і сестер. Вісім. Руді ледь стримав посмішку, хоча бакаліник досі його не відпустив. Принаймні тепер брехав вчитель. Якимсь дивом він додав Штайнерам і ще трьох дітей. Він часто приходить до школи без сніданку. І юрба жінок знову загомоніла. Картину ніби вкрили шаром фарби, додаючи її яскравості і експресії. «То виходить, йому можна красти мою картоплю?» «Та ще й найбільшу!» – вигукнула якась жінка. «Не втручайтесь, пані Мецінг. За Застеріг Мамер, і жінка одразу заспокоїлась. Спершу всі витріщалися на Руді і його тонку шию. Тепер усі погляди металися від Руді до Мамера з його картоплиною. Від доброго до поганого... Але що змусило бокаліника змилосердитися над хлопцем, ми ніколи не дізнаємось. Жалюгідний вигляд Руді, великодушність пана Лінка, недокучлива пані Мецинг. Хоч би як там було, мамер кинув картоплину на купу і потягнув Руді зі своєї крамниці. Гарненько копнув його підзад правим черевиком і застеріг. Щоб я тебе тут більше не бачив. знадвору надвору Руді спостерігав, як мамер зайшов за прилавок, щоб вручити наступному покупцеві порцію їжі і свого сарказму. Мені от цікаво, яку ви попросите картоплино? Сказав він, одним оком наглядаючи на хлопця. Для Руді цей випадок став ще однією поразкою. Другий дурнуватий вчинок був таким же небезпечним, як і попередній, але з інших причин. Ця суперечка закінчилася для Руді підбитим оком, потовченими ребрами і новою стрижкою. На зборах Гітлер-Юген Томі знову вскочив у халепу, а Франц-Дойчер тільки чекав, коли Руді вступиться за хлопця. Чекати йому довелося недовго. Руді і Томі отримали чергову різнобічну муштру, поки всі інші пішли всередину вивчати тактику. Вони бігали на холоді, а у вікнах віднілися теплі голови і плечі. Але навіть тоді, коли вони приєдналися до інших, муштра для них не закінчилася. Тільки на Руді бухнувся у кутку, і пальцем струсив на вікно грязюку з рукава, Франц Францдочер вистрелив у нього своїм улюбленим запитанням. «Коли народився наш фюрер Адольф Гітлер?» Руді глянув на нього. «Що?» Запитання повторили і не тому, що Руді Штайнер, який добре знав, що було це 20 квітня 1889 року, назвав дату народження Ісуса Христа. Він навіть згадав про Вифлем, щоб відповідь була соліднішою. Франц потер руки. Дуже поганий знак. Він підійшов до Руді і наказав вийти на двір для додаткових кругів навколо майданчика. Руді пробіг їх наодинці, і після кожного кола його знову запитували про день народження фюрера. Йому довелося пробігти сім кіл, поки відповідь не була правильною. Та головна халепа виникла через декілька днів після зборів. Руді побачив, що дочер разом з кількома приятелями прогулюється Мюнхенською вулицею і відчув непереборне бажання кинути в нього камінь. Ви, мабуть, запитаєте, про що він у Біса думав? Відповідь найпевніше – він зовсім не думав. Напевно, він би сказав, що використовував своє богом дане право на дурнувату поведінку. Або це, або єдиний погляд на Францею дочеру спонукало його до самознищення. Камінь влучив у ціль на спині. Хоча й не так сильно, як того хотів Руді. Франц дочор обернувся і був несказанно радий, коли побачив хлопця, який стояв на тротуарі поряд з Лізель, Томі і його маленькою сестричкою Крістіною. Тікаймо, наполягала Лізель. Але Руді не рухався. «Ми не на спорах, Кітлер-Югант!» – заявив він. До них уже підійшли старші хлопці. Лізель залишилася біля Руді. А з нею і смиканий Томі, і тандітна Крістіна. Пан Штайнер оголосив Франц перед тим, як вхопити його і кинути на тротуар. Руді підвівся, і це тільки ще більше розлютило дочера. Він вдруге поволив його на землю і вперся коліном у грудну клітку. Руді знову підвівся, і тепер вже зграя хлопців сміялася зі свого товариша. Для Руді це була погана прикмета. Та покажи ти йому. вигукнув найвищий з них. У нього були такі блакитні і холодні очі, як небо у них над головою. А його слова послужили для Франца стимулом. Він твердо вирішив, що Штайнер більше не підведеться. Їх оточила чимала юрба. Руді замахнувся дочеру у живіт, але схибив. У той же час гарячий кулак відбився на його лівому оці. Застрибали іскри, і Руді нещувся, як уже лежав на землі. Йому знову зацідили в око, і він відчув, як синець пожовтів. Посинів і одразу ж почорнів Три шари п'янкого болю Розпорушений натовп знову збився докупи І зловтішно спостерігав, чи Руді Бува знову не підвідеться Не підвівся Цього разу він залишився на холодній вогкій землі Відчуваючи, як вона проникає крізь одяг І шириться його цілом В очах досі стрибали іскри І він дуже пізно помітив, що Франц Дочер Навис над ним з новеньким розкладним ножем «Готовий схилитися і завдати удару!» «Ні!» – закричала Лізель, і той високий схопив її. Слова, що пролунали у вусі, були глибокими і старими. «Не бійся!» – запевнив хлопець. «Він нічого не зробить! Не вистачить сміливості!» Але він помилявся. Франц опустився на коліна, наблизився до Руді і прошепотів. «Коли народився наш фюрер?» Він викарбував кожне слово і запхав йому до вуха. «Ну ж, Боруді, коли він народився, можеш сказати, не бійся, все буде добре». А що Руді? Що він відповів? Він добре обдумав відповідь, чи дозволив своїй нетямущості затягти себе ще глибше в трясовину. Він весело глянув у бліді блакитні очі Франса Дочора і прошепотів. «Великодній понеділок!» Секунда, і ніж взявся за його волосся. Для Алізельця за цей період життя це була вже друга стрижка. Волосся єврея обрізали іржавими ножицями, волосся її найкращого друга, блискучим ножем, і жоден з них не платив за стрижку. Щодо Руді, то цього року він уже ковтав багнюку, купався в добриві, його мало не задушив малолітній злочинець. А зараз йому дісталося трохи десерту приселюдне приниження на мюнхенській вулиці. Здебільшого його чуб легко піддавався дочеру, але з кожним помахом ножа залишалося кілька волосин, які відчайдужно чіплялися за життя, тому їх видирали з коренем. Щоразу, коли видирали волосинку, руді морщився, його підбите око пульсувало, а ребро опікало болем. 20 квітня 1889 року напучував його Франц. Коли він забрав свою банду і пішов, а натовп кудись розсіявся, залишилися тільки Лізель, Томі і Крістіна. Руді тихенько лежав на землі, вбираючи вологу. Отож, у нас залишився його останній третій дурнуватий вчинок – пропуск зборів Гітлер-Югент. Руді не одразу припинив відвідувати збори. Хотів показати Францу-Дойчеру, що не боїться його, але минуло кілька тижнів і Рудім зовсім їх закинув. Гордо одягнений у форму, він крокував Небесною вулицею разом з Томі, своїм вірним підданим. Але замість того, щоб йти на збори Гітлер-Югент, обоє виходили з міста і йшли берегом річки Ампер. Пускали камінці, кидали у воду величезні каменюки і загалом не займалася нічим корисним. Руді намагався гарненько забруднити форму, щоб дурити маму. Принаймні, до того часу, поки не прийшов перший лист. Саме тоді він почув страшне запрошення на кухню. Спочатку батьки погрожували. Він все одно не ходив. Тоді просили піти. Але й далі противився. Врешті з'явилася можливість перейти до іншого підрозділу, і хлопець повернувся на путь істини. Це сталося дуже вчасно, бо якби він і далі пропускав збори, батьків би оштрафували за його прогули. Старший брат Курт поцікавився, Пише він не хотів би приєднатися до флігер підрозділу, що спеціалізувався на вивченні літаків і пілотування. Здебільшого вони конструювали моделі літаків, і там не було Франца Дойчера. Руді погодився, а разом з ним перейшов і Томі. Це вперше в житті його дурнуватий вчинок приніс хоч якусь користь. Коли у новому підрозділі йому ставили славнозвісне запитання про фюрера, Руді усміхався і відповідав «20 квітня 1889 року». А тоді шепотів Томі на вухо зовсім іншу дату. До прикладу, день народження Бетховена, Моцарта чи Страуса. Про композиторів їм розповідали у школі. І з цими уроками, попри його очевидну не тямущість, у Руді не було жодних проблем. Плавуча книжка, частина друга. На початку грудня Руді Штайнер нарешті отримав свою перемогу. Хоча й у досить незвичайний спосіб. То був холодний, але спокійний день. От-от мав випасти сніг. Після уроків Руді та Лізель забігли до крамниці Алекса Штайнера. А коли повернулися додому, побачили, як за рогу виходить його старий товариш Франц Дойчер. Лізель була у неї віднедавна. Така звичка всюди носила з собою свистуна, Їй подобалося відчувати книжку в руках, гладенький корінець і гострі кути сторінок. Саме вона першою запримітила дойчара. «Дивись», – показала дівчинка. Франц Бадьоро крокував на зустріч разом з лідером іншого підрозділу Гітлер-Югент. Рудій втиснувся у себе, торкнувся ока, що потроху заживало. «Не сьогодні», – він оглянув вулиці. Якщо обійдемо церкву, можемо піти вздовж річки і зрізати шлях. Елізель без зайвих слів рушила за Руді. І вони успішно уникли зустрічі з його мучителем, щоб перестрійти іншого. Спершу вони нічого не запідозрили. Зграя, що перетинала міст і курила сигарки, та це може бути будь-хто. Але коли обидві компанії впізнали одна одну, повертати назад було вже занадто пізно. Ой, Лишенько! «Вони нас побачили!» Віктор Хемель посміхнувся. Говорив він дуже люб'язно. А це могло означати лише одне чекає якогось підступу». «Так, так, так, так, чи це часом не Руді Штайнер і його мала шльондра?» Він легенько підійшов до них і вирвав у неї з рук свистуна. «І що це ми читаємо? Це наші з тобою справи!» Руді намагався його не поумити. «Її це не стосується! Досить! Віддай книжку! Свистун!» Тепер він звертався до Лізель. «І як? Цікава?» Вона кашлянула. «Непогана». На жаль, дівчинка себе видала. Очима. У них відбивалося хвилювання. Лізель одразу впізнала ту мить, коли Віктор Хемель збагнув, що книжка – це дуже цінний трофей. «Знаєш що?» – сказав він. «Я віддам її...» «За п'ятдесят марок». «П'ятдесят марок!» Це озбався Анді Майкл. Вікторе, ти що? Та за такі гроші можна купити тисячу книжок. Хіба я тебе про щось питав?» Анді затих. Ніби різко захряснув рота. Лізель спробувала показати байдужий вираз. «Можеш залишити собі. Я вже все одно її прочитала». «І що сталося в кінці?» «Та що б тобі? Вона ще не дійшла до кінця». Лізель вагалася, і Віктор Хемель одразу її розкосив. За неї ступився Руді. «Слухай, Вікторе, може вже досить? Підчупися від неї. Це ж я тобі потрібен. Я зроблю все, що хочеш». Але Хемель відштовхнув його, підняв книжку високо над головою і виправив Руді. «Ні», – сказав він. «Це я зроблю все, що захочу». І попрямував до річки. Усі посунули за ним. Намагаючись не пасти задніх, наполовину йшли, наполовину бігли, хтось протестував, хтось підливав масло в вогонь. Усе сталося так швидко, так невимушено. Питання і насмішливо дружній голос. «Мені цікаво», – сказав Віктор. «Хто був останнім олімпійським чемпіоном з метання диска у Берліні?» Він обернувся до них, розігрів руку. «Хто це був?» «Чорт, забирай! Крутиться на язиці! Той американець хіба ні? Карпентер чи як там його? Будь ласка!» Вигукнув Руді. Вода розступилася. Віктор Хемель почав обертатися. Книжка неперевершено вилетіла з його руки, розкрилася, залопотіла, прошелестіла сторінками, перекидаючись у повітрі. Різкіше, ніж вони очікували. Книжка зупинилася, і здавалося, вода засмоктала її. Приземлившись, вона ляснула і її підхопила течія. Віктор похитав головою. «Занадто низько. Паршивий вийшов кидок!» І знову усміхнувся. «Але не гірше за переможця, геш!» Руді та Лізель не стали чекати, поки він розригочиться. Особливо Руді. Він мчав униз за течією, намагаючись не прогавити книжку. «Ти її бачиш?» – кричала навздогін Лізель. Руді біг. Він тримався біля води, вказуючи їй на книжку. «Он там!» Він спинився, показав пальцем і знову побіг, намагаючись обігнати течію. Незабаром він скинув пальто, стрибнув у воду і побрів на середину річки. Лізель, що вже перейшла на крок, бачила, яким болючим був для нього кожен рух, кусаючи холод. Дівчинка підійшла майже до самої води і розгладіла книжку, що пропливала повз руді. Але він швидко її наздогнав. Він сягнув рукою і вхопив її з води. Тепер вона нагадувала мокрю, брилу, картону і паперу. «Свистун!» – вигукнув хлопець. То була єдина книжка, яка того дня плила річкою Ампер, але він все одно вважав за потрібне оголосити її назву. Цікавим було ще й те, що Руді не поспішав виходити зі страшенно холодної води, що не піймав книжку. Хвилину-дві він постояв на місці. Він ніколи не пояснював Лізель, чому. Але, думаю, вона здогадалася про його подвійну причину. Холодні мотиви Руді Штайнера. Перше. Після стількох місяців поразок ця минт стала для нього єдиною можливістю насолодитися своєю перемогою. Друга. Така от самовіддана поза була гарною можливістю звернутися до Лізель зі звичним проханням. Хіба зможе вона йому відмовити? А тепер поцілуєш зауменш. Ще декілька секунд він постояв по поясу у холодній воді, тоді вибрався на берег і подав дівчинці книжку. Штани прилипли йому до ніг, але він ішов. Правду кажучи, я думаю, що він боявся. Руді Штайнер боявся, що крадіка книжок його поцілує. Мабуть, він нестерпно цього прагнув. Мабуть, він неймовірно сильно її кохав так сильно, що більше ніколи не попросить про поцілунок, і до самої смерті так його і не отримає.